I veckans avsnitt så kommer vi att prata om spelen Shadow of the Tomb Raider och Away Out. Och i när kommer vi att prata om Comic-Con Stockholm 2018 och spelen vi testade där. Det här är avsnitt 152 av A bit of nördenes. Nick Oates, som är Nicko med Färnan. Jo. Hello. Hello. Uh, innan vi hoppar in på allt det roliga vad man och och sånt så tänkte jag gå igenom lite nyheter. Uh, vi har ju börjat spela in någonting nytt ni har säkert sett på Instagram eller Facebook att vi la upp en bild på Away Out-spelet när vi satt och höll i det. Och det är en ny spelsed vi kommer ha på, på Youtube som heter Abon co -op. Ett spel där jag och Färnan sätter oss ner och spelar ett helt spel igenom tillsammans. Och vi kommer släppa just Abond Co-op två gånger i veckan. Med, och varje avsnitt kommer vara ungefär 20 minuter. Och vi börjar då helt enkelt med spelet Away Out. Och där kommer vi börja med på måndag. Så innan jag glömmer helt bort allt det här så tänkte jag dra hur schemat nu för tiden kommer att se ut. Så på måndagar kommer ni få Abond Co-op. Tisdagar som vanligt spelar vi in... Ett nytt avsnitt live på Twitch av Abiton Onsdagar får ni ett till avsnitt av Abon Torsdagar så släpps podcastavsnittet både som ljudfil och videofil. På Youtube och bloggen och iTunes överallt. Och på fredagar får ni Abon spela som vanligt. Så enda gången ni inte får oss vi tar helgledigt helt enkelt. Så det kommer bli en jäkla massa roligt. Så hoppas ni går in och följer oss på Youtube-kanalen nu och verkligen håller koll för... A Way Out är ett väldigt speciellt spel. Vi kommer gå mer in på det, men vi hade roligt när vi spelade in i alla fall. Och det var väldigt speciellt. Nummer två. Jag snackade jävla massa skit förra veckan om sp Spider-man-spelet. Så innan vi går ännu längre så kan jag gå in och ta upp det på en gång så att vi får det färdigt. Jag tog upp den här trophyn att jag hade läst någonstans att man skulle göra de här tio... Pussel Man har ju som en tablet en platta Som man gör, löser olika Tekniska grejer på man ska Kretskortish ha kan man tänka sig Ja man ska dra strömmen till, Mellan kretskorten och jag hade läst På en sida att man skulle lägga ut alla Delar för att få den Men det visade sig att Björn hörde av sig till mig Och sa att nej men man behöver bara göra alla 20 Och då sattes det ju Tog stopp för mig För det fanns ju även ett mikroskop där Som har ungefär liknande vad heter det? Pussel också. Ah. Och jag hade ju helt missat alla de tjejer. Så det, den här sidan vet inte jag var de pratade om. Utan allt gäller att du ska göra allt i Professor Oaks lab Som är på plattan och mikroskopet. Så har du den trofen. Det var jättelätt. Så allt jag snackade kom förra veckan. Det var bara rent skitsnack. För det var jättelätt och enkel och bra trofé Och för det andra så sa jag att det var... Det är ju en Insomni Game som gör... Spider-Man. och jag så trodde ju att de hade gjort inför mig, så jag var helt hundra på det, men det var ju helt fel, jag kom, men jag kom på det själv i alla fall. För det är ja. uh, vad heter de? Punch Out Games, heter de där? du, jag tänker inte ens filosofera nu bara för det. Det enda jag vet är att äh, jag fick ett panik sms medan jag satt och redigerade som sa Snälla för helvete, lägg in någonting om det här. Och det gjorde jag. Så att jag hoppas på att vi fick till det rätt i, även i det lilla tillägget så att säga. Mm. Sucker Punch Production, precis. Det är, det är de som har gjort Infamous. Så jag var ju helt ute och cyklade det där totalt. Men <laughs> det är bra att man kan det upp det så här efteråt. För jag inte Men det som ledde in till det är att vi har båda Platinum Trophies i Spider-Man. Äh. Och jag som inte jagar Trophies så det här är enda gången på evighet som jag har jagat Trophies. Och alla tyckte jag var bra. Det var lite kämp och sånt där. Men inget som var omöjligt eller något sånt där. Men det var riktigt kul. Och vi gav Spanien med förra veckan en abonnemang rekommenderar. Och det är helt klart värt. Båda vi har trott liksom Platon men nu och allting. Det här är ett spel man måste spela. Fan vad bra där. Kände du, måste jag bara ändå ta upp det när vi ändå mm. pratar om, om just Platinum eh, Trophy. Kände du någon gång under någon av de här trophisarna säga att, ah, oh, orka, måste jag hålla på och älta det här mer? Som fan. Gånger. Alltså? Eh, okay. Första gången är eh, de här, oh, vad heter han? Trickmaster, Nej, vad heter han? Eh, taskmaster. Taskmaster. Hans ja. uppdrag, att man måste göra dem flera gånger De tyckte jag, jag tog upp det förra veckan Att jag tycker inte det var fläckfritt Typ att kasta upp bomber i luften och sånt Den reaktionförmågan på den tycker inte jag är tillräckligt bra ja. För att man ska kunna ta den direkt och slänga iväg Och göra det snabbt på tid mm. Mm. Så det stödjer jag mig jättemycket på Och även, det blev väldigt tjatigt med de här uppdragen När du ska, de här random uppdragen Du får ju fem olika på i varje del av stan. Fem ja. stycken för... Är det sabers eller vad heter det? Vad blir de? det? Fem gånger fyra va? eller någonting sånt där tror jag. Ja, precis. Mm. Eller 5 gånger fem. Det är någonting... Det är ju... Ja, men det kanske är 5 gånger fyra. Jag tror och det. Eftersom uppdragen är samma sak om och om igen, med olika sorters fiender bara. Så blev det väldigt snabbt tjatigt bara. Mm. Mm. Så det var, det var väl det. Och speciellt hur spelet är mot slutet ska man försöka göra dem då. Det är liksom det är kaos överallt i stan. Och så det blir lite tjattigt så det gäller att ta dem i rätt ordning istället eller ta dem när det är lite lugnare i staden utan att spoila någonting eller något sånt där. Mm. Mm. Eh, för det var lite irriterande men annars eh, jag sa förra veckan att jag tänker inte ta den här trofén. Jag tänker låta den här, å, vara åt hotellskota. Men ändå kunde jag inte låta lägga ner spelet utan jag gick och gjorde allting annat. Tills Björn berättade om den där andra i Doc Ocks lab. Och då var ju typ av den jag hade kvar och då hade jag ju i den så, ja. så allt hade jag ju redan gjort egentligen. Så, nej, jättebra spel. Men du då? Nu när du har klarat allting och gjort allting, äh, hur känner du med det här spelet? Den enda trofin som jag tyckte var dryg, det var ju just den där få 100 på alla områden. Och det ja. är just bara de random encounters. För att alla andra tyckte jag ändå gav någonting hela tiden. Det var inte riktigt så att jag jagade trophies för det. Utan alla collectibles, allting sånt gav jag ändå någonting. Det är Taskmaster där... alltså Jag hade inte alls samma bekymmer som dig. Eftersom att jag klarade av allt jag behövde genom att, genom en genomspelning av det, de uppdragen. Mm. Jag fick ju tillräckligt många sådana här... Vad fan hette det? Utmaningspoletter. Eller vad fan det var man fick för varje, varje gång. Ah. Framåt slutet, eller åt närmare slutet, eftersom att jag sparade väldigt många av dem fram till liksom sista biten jag spelade, Så hade jag fan, jag, jag hade lyckats få till alla vad heter det? reaktioner och allting sånt så jävla grymt med eh, kontrollen. Så att de sista fyra eller fem, då fick jag full pot direkt. Och då okay. fick jag jävligt många på lätt väldigt snabbt. Så att jag, för Den ena trofin är väl att klara av alla de uppdragen. Den andra man behöver. Alltså man, varför man behöver köra hans uppdrag är ju för att kunna köpa alla dräkterna ja precis och jag lyckades det bara med liksom en, jag behövde aldrig nöta dem på något vis eller köra dem flera gånger så att jag, mm. tyckte bara, jag tyckte nästan på, det fanns liksom bara en som var dryg och det var den att få hundra procent i alla För att efter en stund, så, speciellt om man gör som jag då, kör klart story först kör klart allt annat utom de här random encountersarna så det var det enda jag hade kvar att göra då är det jävligt drygt, tyckte jag att bara svinga runt och försöka skanna, försöka komma på bättre sätt att få de här Random Encounters att dyka upp fortare. Mm. Men det gick så där kan man säga. Jag tog upp, eller du tog upp det här med, vad heter han? Jonah Jamesons podcast där. Ja. Jag, du tog upp att man kunde stänga ner den om man tog upp menyn. Ja, precis. Det gör det inte. Jag har försökt. Fan, det gör det hela tiden? Han vägrar att hålla käften. Och det irriterade mig som fan. Jag, för mig försvann det inte. Jag gick in i menyer och allting och den försvann inte. Ah, och jag här. vet inte om du menar optionsknappen eller att du bara tog upp kartan. För klickar du bara in på kartan, det gick inte. Det gjorde jag. Han oh, fortsatte plattra Ja, Nu är jag osäker bara för det. Men jag är fan övertygad om att det gick att trycka. Alltså, gick du in i någon meny, då slutar han bara prata. Mm. Han slutar prata tills du hoppar ut ur menyn igen. Då fortsätter han på samma spår. Så Aha. för mig händer det inte. Uh, okay. Så det var lite så här, För vi tog inte upp det något speciellt utan jag såg bara att jag var lite läst på det. Men jag hade gillat uh, om det bara handlade om själva storyn att det är då han pratar. Men mm. nu var det med lite side-quest, lite mission, vad allting som händer. Så han är ju uppe hela tiden. Så det hade man kunnat dra tillbaka. Men vi behöver inte gå in mer på det utan det är bara det att jag märkte att jag kunde inte ta bort det i fall så, om man äh, lyssnar äh. på det. Jag, må, jag kan faktiskt tillägga där att det blev jävligt irriterande när man svingar runt. alltså Som sagt, det tog mig kanske en och en halv timme eller någonting för att få till alla de här random encounters. Alltså städa upp de här hundra procentarna om man säger i slutet. Och han chattade ju om alla dem. Och då var det faktiskt lite drygt. Alltså så fort jag hade varit gjort ett uppdrag eller stoppat några fångar eller vad som helst. Då hade han någon jävel som skulle ringa in och prata om det. Mm. Och det har så jäkla negativt hela tiden. Det fick liksom lite sur smak av det nästan. För att det är bara negativt, negativt, negativt. Det kändes som att man jobbade upp för verkligen. Så att, är det det de ville, ville åstadkomma med det så då lyckades de riktigt bra. Men äh, det jag har varit lite trött på det också Framåt slutet. Mm. Men som sagt, det är en helt klart värd och bra trofé att kunna få en platen. Då är Spider-Man ett jättebra spel för det. För det var, allt var ju kul att göra i alla fall. Ja, verkligen. Ingenting kändes ju helt omöjligt, så ska man ju säga. Nej, det behö det behövde lägga läggas ner ordentligt med tid på det, men det är inte omöjligt. Nej, precis. Men vi lämnar väl det där och säger åt alla bara köp det, skaffa ja. det. Ja, go for it. Så kan vi hoppa in i lite andra spel. Och jag vill börja med Shadow of the Tomb Raider som jag har börjat spela. Ooh. Jag har ju pratat jättekört om den här serien tidigare- om Tomb Raider, de nya spelen. Eh, det är ju utvecklat av Crystal Dynamics, de tidigare spelen, och nu också med Adios Montreal. Och det här släpptes 14 september 2018, i fredags alltså. Finns det i PlayStation 4, Xbox One och Microsoft Windows. Eh, jag har ju nämnt det här tidigare att jag tycker de här spelen. De, man kan tänka lite som Uncharted. Men Uncharted har bättre story, bättre karaktärer. Men Tomb Raider-spelen har haft bättre gameplay. Bättre vapen, bättre allting, bättre känsla i allting. Och det här spelet fortsätter i samma känsla som de gamla spelen gjort. Men man, så, som, så långt som jag spelar, har man puffat upp och gjort bättre story äntligen. Flera Croft, hon har ju, hon har känt sig väldigt iskall. Hon har inte liksom känt sig human, riktigt. Hon, liksom, hon ser ju alltid bara liksom, uppdraget hon har framför sig. Och tänker inte på allt annat. och Hon är massmördare av den tyngsta graden. Det är ingen så här jag ska bara gå in och knocka någon. Nej, det är så här kniv i ryggen på en gång och sådana där grejer. Så hon är ju i, i, speciellt i det här spelet. Det här är Lara Croft Goes Rambo. För att gå in lite lätt på storyn eh, utan att spoilera speciellt eh, så är det att det här spelet så börjar man strax utanför en eh, vad ska man säga ett tempel och inne i templet så får man lite beskrivet för sig att eh, i bilder och sånt att det finns en kniv som är som en nyckel och så finns det som en silverlåda som är som ett lås och med de här så kan man starta jordens undergång för eh, inte förintelse men också stoppa det så att man kan forma jorden så som man själv vill ha den. Och som eh, vi har tidigare träffat till dem spelen eh, Trinity som är en liten ond organisation. Och de är ute efter de här grejerna för att då kan de ta, förstöra så pass mycket på jorden som de vill. För att sen kunna bygga upp det så som de vill ha det. Och det är så de förklarar för en. Eh, Lara Croft hittar nyckeln. Är den här kniven det första hon gör. Och hon tar den och springer ifrån templet. Utanför templet så möter hon ondas ledare i Trinity. Han tar eh, den här kniven från henne och frågar vad hon har silverboxen. Det visar sig att varken de eller hon har den. Så Lara Croft menar nyckeln har startat världens undergång. Och vad heter det? Nu måste man ha silverboxen för att kunna stoppa det helt enkelt. Eller sätta stopp för det, för det har redan börjat så. Olyckor händer hela tiden. Nu är det bara att ta, stoppa det innan jorden går helt under. Och det är det. Nu är det i liksom tävlar mot Trinity att hitta det här låset. Så att de, de vill ju liksom att det ska gå pågå så långt som de vill. Så att de sen kan stoppa det och forma världen. Hon vill bara stoppa det för det är hennes fel att apokalypsen har börjat ske. Och så långt, det är liksom bara början av det hela. Det är liksom sen i hela spelet, den här jakten. Och det är väldigt intressant för... Man har fortfarande som i tidigare spelen Det är ett eh, lotsystem i det här Att du måste jaga djur och växter och sånt där För att kunna låsa upp nya grejer Du kan uppgradera Du har ju skill trees Du levlar upp för skill Som du kan sätta ut på olika delar eh, Du kan med olika vad så här, läder från eh, djur och liknande som du jagar Kan du uppgradera i dina vapen du kan, de har massor med så collectibles, såhär gömda tempel och sånt som du ska utforska och allt möjligt. Så spelet är stort och det är väldigt mycket lika som de tidigare spelen. Har du spelat de tidigare spelen så vet ni hur det här spelet funkar. Här har man bara gjort en väldigt mycket tyngre story av det hela. Och Lara Croft som jag tyckte i de tidigare spelen, hon är väldigt känslokall. Men tacka gudarna som har, Jonah, har ju varit med i alla spelen, kille. Och nu har man äntligen gjort honom ännu bättre. Lara Croft, hon, är fortfarande är, hon har satt igång världens undergång- och du får det verkligen chockerande bevisat framför dig. Du får se grejer som många spel kanske skulle ha undvikit att visa. Nä, men här visar man det helt öppet. Lärar kan inte riktigt bearbeta det. Men Jonah, han tar fram den äh, mänskliga sidan- och säger åt Lara att själv. Det. nu måste du börja tänka på alla andra- och inte bara er själv- och hålla på det där. Jag kan inte gå in djupare för då börjar vi komma in på spoiler-territorium. Men nej, jag har fått många så här chockgrejer. Bara shit, de gick så här långt. Men Jonah är den stabila stapeln som man kan luta sig mot. För han tänker så som jag som spelare tänker. Men jag styr lärare som inte riktigt förstår det. Men, och så har det varit förut, men då har de aldrig förklarat. Utan man har bara haft den här stela karaktären, Lera Croft. Men nu har man gjort det att jo, men det är så hon är liksom uppväxt i så hon är som karaktär Medan Jonah är den mer mänskliga Och det tycker jag de gör jättesnyggt Men som sagt eh, Det är Lara Croft goes Rambo Så var beredd på att det är mycket döda Förut har det också varit mycket döda Och sånt där, men och där väldigt så här, eh, Våldsamma, om man råkar dö Så är det väldigt våldsamt, så är det fortfarande här också Men här är det Blodigt liksom hela tiden jag tror första skurka jag gick, då skulle man smyga upp bakom och så var det så här, nocka ut den här spelaren. Eller karaktären. Och jag bara, ja, men perfekt, jag kommer väl nocka honom så att han somnar och ska jag gömma honom i busken. Nej, första hon gör det är upp kniven, hugger honom i ryggen och drar in honom i busken. Så äh, det är ett våldsamt spel, det måste jag säga. Härligt. Nej, men riktigt bra och vi har gett... De här spelen Många spel nu Abon rekommenderar Men jag måste ge det till det här spelet också Det är inte det är, Nu är vi i den här territorien där det kommer skepp så jäkla mycket bra spel Men Det här som jag har spelat just nu Det är liksom Det här kan slå både Spider-Man Och God of War I slutet av året Och då att jag inte spela klart spelet Jag har inte kommit jättelångt Men det här är precis vad jag vill ha och äntligen med gameplayen Och äntligen en bra story Så jag vill bara spela mer och mer Och det jag har spelat just nu är så jäkla bra Så gillar du Uncharted Har du gillat de andra Tomb Raider Det här är ett måste-spel Det här är ett TD-persons äventyrspel Som jag tycker är ett måste Men att man måste vara beredd på att det är väldigt blodigt Men alltså jag måste fråga För jag har ju bara provat de tidigare spelen mm. Är det mindre blodigt eller kan man liksom få, kan man få illusionen av att det är mindre brutalt i de tidigare, eller? Ja, alltså det är ju mycket död då som men jag har liksom aldrig fått... Eller så är det bara att jag tänker mer på det, för när man ser trailern, allt hon gör är ju bara mörda, mörda, mörda. Ja. Men att det kanske inte är lika mycket karaktärer som du faktiskt möter, för här är väldigt mycket smyga och allt alltid är kniv i ryggen och sådana där grejer. Ja, ja, men precis. Men hon har ju varit så tidigare i spel också, det är ju, hon är ju liksom så fort hon får upp en Liksom dem, Det är också massmörda Men ja. inte, det ser inte lika grafiskt ut Utan det är oftast på håll Du skjuter någon När du väl kommer närhet Då är det liksom Du slåss med händerna och sånt Du knockar någon ja, men Här är det ju kniv i ryggen Det är liksom Du hugger ihjäl folk ja. Och sådana där grejer Så det är mycket mer Påtagligt i närstriden Att det är mycket grövre men ja. i skjuta och sånt, då är det exakt lika. Du är lika mycket massmördare som Nathan Drake som du är Lara Croft. Men <laughs> Lara Croft är mycket mörkare när man kommer nära på och sånt där. Ja, för det var det jag tänkte också när jag tänkte på Uncharted. Då känns det ändå som när du smyg attackerar någon där. Mm. Då är det ju ändå lite den här typ så här fram och så stryptag och så lägger ner dem på marken lite grann. Alltså, det är i alla fall så jag kommer ihåg det. Som mm. att det är ganska mycket mer så här nu ska du somna in en liten stund istället för att här en kula i pannan eller någonting. Nej, precis. Och det är så jag också känt. Och så ja. kommer man här istället. Och här är det liksom antagligen en kniv eller så är det liksom pickaxe eller någonting. Det ska vara brutalt. <laughs> det är liksom... Det är, nej, lära, hon är en tuff brud. Det måste man ge henne. Och man ska vara beredd på det blodiga. Men allt annat, jag har jättekul med spelet. Och som sagt, det här är tredje Abba rekommenderar jag ge på en väldigt kort tid. Men jag måste ge det här spelet för jag har så fruktansvärt kul med det. Men, eftersom det finns inte jättemycket nytt att säga om gameplay och sånt, för det känns exakt likadant som det varit tidigare. Mm. Men storyn är så pass mycket bättre och där kan jag inte säga någonting om, eftersom då kommer vi direkt in på spoiler-territorium och grejer. <laughs> Men, nej, jag tycker bara karaktärerna är bättre. Jag tycker de får bättre tempo i det hela och äntligen en riktigt hygglig story. Mm. Mm. Även om det är något eh, övernaturligt, för det har ju Lara Croft och de här varit mycket i de senare det är gudar och det är väldigt mycket sån här, ja, övernaturligt i sina spel. Anshadet har ju lite åt det håll också, men här är det verkligen mycket sånt. Men kommer man över det liksom, och det är samma sak här. Det är liksom, det är en nyckel som är, bara, hon tar den och helt plötsligt har apokalypsen börjat. Man, får, man kan inte gräva så djupt i att det är så här om oh, men det här är ju naturligt, nej Utan det här är övernaturligt så det skriker om det Men det de gör med de naturkatastroferna och sånt som händer Är jättesnyggt Ja men härligt eh, Som sagt Vi ska ju börja spela, eh, släppa en ny spelserie på Youtube Abon oh. co Och vi har då spelat Away Out hur det ser ut kommer ni få se på måndag. <laughs> eh, men spelet i sig då? Eh, vi ska ta upp mina hemliga papper. Ah, där. Away Out släpptes 23 mars 2018, utvecklad av Hazelite Studio. Och släpptes till PS4, Xbox One och Microsoft Windows. Och Away Out är ju det här som Josef Fares har varit med och utvecklat. Det är väl mm -hmm. hans studio. Eh, man spelar som Leo och... Vincent. Och andra? Vincent, precis. Två karaktärer som möts i fängelset de bestämmer sig för att fly ut därifrån och hjälpas åt, för de har en gemensam fiende. Och det är det liksom storyn går ut på. Hjälpas åt, det här är ett helt co-op-spel. antingen coach-co-op från första början, eller spela över nätet. Eh, Färna, vad tycker du om spelet? Det är Alltså det är väldigt annorlunda, ska jag säga. Eftersom att hela spelet är verkligen uppbyggt på att vara två. Mm. Det, du kan ju inte spela det själv, så det spelar egentligen ingen roll. Men det känns väldigt nytt och väldigt annorlunda när, när man ändå är en ganska van single spelare Så känns det väldigt annorlunda att faktiskt behöva lita. Även om det är du, så måste jag liksom lita på att du hjälper mig eller lita på att göra dina grejer, för annars kommer vi ju inte framåt. Nej. Till exempel. Alltså om man nu ska dra det väldigt enkelt så... Nu är det väl inte några direkta sådana saker man behöver fundera så mycket på när man sitter i samma soffa båda två för då är det ju bara att slå på det om du är fan i att göra det, det du bör göra om man säger. Men det är ändå väldigt intressant att se just det här att du behöver faktiskt vara två. Det, är så, det kan vara sådana enkla grejer som att man inte kommer upp på ett, över en hög, ett högt staket eller vad som helst om man bara ska dra någonting som är några av de sakerna vi har fått göra hittills. Mm. Så är det, då behöver jag dig för du ska hjälpa mig upp en liten extra bit för att faktiskt komma upp till kanten. Och sen behöver jag hjälpa dig för att du ska komma upp överhuvudtaget. Och jag tycker det är sitt skitroligt, superspännande och jag vill ha flera spel som ändå har den här funktionen. Inte bara där man springer, istället för att springa en person med ett gevär så springer man två personer med ett varsitt gevär. Så är det här väldigt mycket mer intressant just för att den ena personen har sin personlighet och sitt sätt att göra saker på. Och den andra personen har... Ett helt annorlunda sätt. Och det tycker jag de ändå har valt karaktärerna väldigt snyggt på också. Just att den ena karaktären är en mycket mera... Visst, det är väldigt stereotypiska karaktärer kan man säga. För den ena är verkligen brutal, fattar ingenting, inte mycket för att tänka, wing it. Och den andra vill ändå planera lite mera. Och det märks, det märks ju i de fåtalet val man faktiskt får göra. att Vill vi göra det här på den här personens sätt eller vill vi göra det på den här personens sätt? Så det tyckte jag var skitintressant och jätteroligt verkligen. Jag har haft superkul medan vi jag suttit och spelat det här. Mm. Eh, posten och sånt tycker jag... Det spelar styr lite sig själv. Det är ja. ju inte så att man kommer tappa bort sig eller något sånt. Utan de styr verkligen rakt hur du ska göra. Men de gör det lite som en interaktiv film nästan. Att de styr dig, du ska göra något litet. Så att du får ju hela tiden göra någonting... Men sen har du liksom egentligen allt upplagt. Är det någonting du ska göra? Ja, men då är det oftast i det här rummet, Det är i den här platsen. Och så får man bara. Men också att det finns alltid någonting för båda att göra. Ja. Det är liksom om när man delar upp, man är inte alltid på samma plats. Men det händer liksom grejer överallt hela tiden hos båda två som man behöver hålla koll på lite sånt där. Och så jag säga som visat, som man kommer få se när vi sitter bredvid varandra i soffan diskussionerna och sånt gör jag ju det här spelet jättemycket. Att ja, men det händer någon jag spelar sig lite klipp i min här, del av skärmen. Men, och så börjar jag glida över för du har ju en annan konversation med någon helt annan. vill Då Jag försöka hålla koll på dig men jag måste ju fortfarande hålla fokus på mig för att det kanske kommer att ta storien vidare men vad är det som händer borta hos dig? Och sen sitter man och diskuterar fram och tillbaka och vad ska man göra och allt sånt där och du och jag har ju, som många tycker, väldigt roligt när vi spelar. Vi är inte de bästa på att kommunicera och faktiskt hjälpa varandra utan det blir till slut att vi sitter och klankar ner på varandra tills någon av oss till slut gör rätt. <laughs> och det här spelet får ju det verkligen bra att ibland ska man göra saker samtidigt. Ja. Ibland som det var något man ska bara typ paddla en båt och grejer. Och då gäller det att ha en bra kommunikation. Och det har inte du och jag när vi stressade. <laughs> fast, fast nu lyckades vi ju ganska bra. Ja, det gjorde vi. Om man nu ändå ska försvara lite grann. Men sen kan det vara så att det låter lite mer om oss än vad, än vad det kanske egentligen bör göra. Men jag, jag tyckte det var skitroligt. Just, till exempel just den båtscenen där. Eller där man ska paddla egentligen. Hur man ändå behöver ha, var en på varje sida för att styra och greja. En, en så skitenkel grej som... Det, det, det är ingen spoiler, det är så jävla tidigt och det är så himla obetydligt. Det är en sån en grej som att man, vi ska fånga fisk med spjut. Och det, det, här, det här är en sån här grej som jag kunde se mig framför mig att jag spelar själv också. Mm. Att säga, okej, okay, men jag ska fånga en fisk. Ja, okej. Okay. Jag får tag på ett spjut eller på en, pin, en vass pinne liksom. Och det första jag tänkte, eftersom att jag är en van... Vet du det, single player spelare? Är att jag går ut och ställer mig i vattnet och så väntar jag bara tills mm. fisken kommer automatiskt till mig för den, den kommer att vänja sig vid mig vet, man har sett filmer och allt möjligt de kommer att vänja sig, de kommer att komma fram och till slut så kan jag bara stäba en jävel men det var så klockrent nu när man var två då helt plötsligt, att säga, okej okay, du står still här och jag alltså föser fiskarna mot dig mm. jag tyckte det var så klockrent alltså scen för att verkligen så här bevisa att det här är bra gameplay. Alltså det måste vara två för att det här ska bli bra. Eller för att det ska bli enkelt och smidigt. Mm. Det tyckte jag var skitroligt. Och det är flera sådana tillfällen. Men ska inte spoila allt för mycket grejer. Ni får kolla på videon istället. Men jag tycker de gör, jag tycker det är riktigt bra. Mm. Fler, flertalet sådana saker. Och precis som du sa innan. att Det finns ju alltid någonting för båda att göra. Mm. Plus en grej som jag ändå måste ge dem props för. Att de berättar ju inte exakt vad du ska göra. Nej. Det är många spel idag som så, här, så fort du får ett quest så får du en liten markör på minimappen. Att dit ska du springa för att hämta det här. Du behöver liksom egentligen inte ens läsa vad uppdraget är längre. Du behöver inte fundera så mycket. Men här är det verkligen så här. Du får reda på. Okej, okay, du ska hitta en sån här. Jaha, hur fan hittar jag den då? Så då får man ju springa ut Nu är det inte jättelångt till dem. Men du måste ändå gå runt och leta eller faktiskt försöka komma på en lösning. Till att lösa pusslet framför dig. Det är ju liksom inte så att det är någonting är highlightat direkt på samma sätt som det är i andra spel. Så det tycker mm. jag också är intressant. Ja, precis. Så just att små grejer som om en i fängelset. Om man ska, du ska smyga bakom en vakt, Ja men antagligen kanske jag måste hålla utkik för vakten så att han inte kommer att se det, det du håller på med. Eller jag kanske måste distrahera vakten så att du kan komma förbi den. Och sådana här små grejer som gör att det känns som en levande värld. Eh, att båda, det tar aldrig stopp för någon. Utan Nej. det finns alltid någonting som händer i världen för båda. Att båda ska hela tiden hålla sig aktiva och liknande. Ja men precis. Och du tog ju upp det när vi satt och spelade spelet att det är inte det, det vackraste spelet. Nej eh, tyvärr. Men det känns ändå så pass bra levande och det är så pass bra karaktärer i spelet att man släpper lite det för man vill se, man vill hela tiden se vad är det som händer. Men jag håller med dig, det är inte det grafiskt snyggaste spelet, men de har ändå lyckats gjort har fått det att kännas som en verklig värld och verklig ja, karaktärer. Ja, verkligen. Alltså, det enda jag vet att jag tänkte på när vi spelade, det är, ju, det är ju faktiskt när det blir lite lugnare. Det kanske inte händer så jävla mycket. Alltså, det, kanske är en scen, eller det kanske är ett ställe där vi ska förflytta oss från punkt A till punkt B och det händer inte så mycket däremellan. Nej. Då kanske man råkar titta lite extra mycket på det där trädet som man precis gick förbi eller på busken som, är, som man måste runda eller någonting sånt där. Och det är inte så snyggt som jag hade för Kanske som jag, mina förhoppningar kanske var lite högre om vi mm. säger så, om hur det såg ut men allt annat gör det riktigt bra alltså det, det är väl värt det speciellt om det är så att du har letat efter ett spel där ni, ska, där ni kan spela två för att jag tycker dessutom inte att det här är, i alla fall inte så här långt, så är det jag har ju en sambo eller en flickvän som in, hon vill gärna spela med mig men hon vill inte spela skjutspelen som de flesta, och de, de flesta som jag har där man faktiskt kan spela två så håller man ju oftast i ett gevär. Så långt som vi har kommit än så länge så är det väl, det är inte jätteofta det händer. Plus att då kan jag ge den andra handkontrollen till henne. Mm. Så att där hon faktiskt inte behöver använda ett gevär på något vis. Så att jag tycker det här, det, det här känns skitbra. Jag, jag tror till och med att jag kommer att skaffa det här för att försöka spela det här hemma med, med flickvännen sen när vi är klara. Mm. Och det tror jag kan vara ett helt okej okay ändå. Visst, du kommer veta vad storyn tar vägen. Ja. Men då kan du bara ta den andra karaktären för de är ändå så pass olika. Och man kan aldrig hålla fokus, fullt fokus på båda två. För det, Nej, det händer ju liksom samtidigt på båda skärmar på helt olika platser. Så jag tror ändå att omvärdet på det här spelet kan ändå vara ganska högt. Att få testa den andra karaktären också och göra det den du inte fick göra förra gången och sånt där. Ja, men absolut, för det har hänt ett par gånger i alla fall nu redan, och vi har inte spelat skit långt in i spelet. Är att ibland så vandrar om jag, jag vill till exempel, jag, jag vandrar iväg åt ett annat håll. Alltså, vi hamnar mm. på två olika ställen, och där vi ska försöka hålla en konversation med två olika personer samtidigt. Det blir sjukt svårt att hålla fokus, antingen håller man stenhård koll fokus på sig själv, eller så glider man över på den andra för att den konversationen verkar vara mer intressant. Så jag känner redan att vi ett par tillfällen. Så hade jag jättegärna velat spela det igen bara för att vara den andra karaktären. Mm. Alltså bara för att faktiskt få prova den konversationen med den andra liksom NPCN i spelet. Så att jag, är, jag, jag känner redan att jag skulle vilja spela igenom spelet en gång till när vi är klara. Men vi ska ju såklart ta oss igenom den här gången först. Men det, jag känner redan att det finns ett omspelsvärde, men då lär man välja den andra karaktären. Mm. Precis. Nej, men jag, ser fort jag ser fram emot att få spela mer av det här också. Det har varit så pass kul. Och som sagt, eh, på måndagar och onsdagar kommer ni få se videorna. Eh, det är bara följ oss på YouTube. Som sagt, klicka en följd där så att ni inte missar några avsnitt. För det här kommer bli spel. Vi kommer spela igenom hela spel här, och det kommer vara just co-op-spel som vi kan spela tillsammans. Så det kommer vara riktigt roligt. Så följ oss där och ha ni någon liksom ett spel som du vill att vi ska spela. Skicka det till oss. Skriv till oss på Messenger, på Facebookgruppen Skriv på skriv någonting på YouTube eller vad som helst. Det är inte jättesvårt att få tag på oss. <laughs> Så ge oss liksom tips på riktigt bra co-op-spel. Vi har några liksom, som vi kan lätta upp och ladda upp och sånt där. Vi har ju mycket bakkompatibelt allting på Xbox och liknande. Så, ja, I mean, Way Out se mycket från att spela mer för vi har haft det riktigt, riktigt kul, det måste jag säga Ja, absolut, det är skitroligt verkligen, och speciellt där det blir en helt annan känsla att få spela två, alltså att få, mm. <coughs> faktiskt få sitta ner med någon annan och dessutom bara uppleva en, en berättelse tillsammans är också mycket häftigare tycker jag än att behöva göra det själv, dessutom mm. jo, Då precis. har man någon att prata med dig om, dessutom, efteråt sen Mm och tyvärr nu för tiden är ju Coach Co-op väldigt sällsynt i spel. Så bara den lilla delen gör ju det här spelet väldigt friskt. Att mm -hmm. äntligen få spela Coach Co-op igen. Som man gjorde på gamla N64-tiden och allt sånt där. Så är det ruggigt roligt. Men det var väl vad vi hade nördat där va? Ja, jag tror det. Då hoppar vi in i nördsnack. Och det är ju Comic Con Stockholm 2018 var i helgen. 14-16 september. Och vi har ju testat lite spel och sånt där. Men innan vi hoppar in i spelen, vad tyckte du om mässan i år? Det här är alltid lika svårt för jag tycker mässan är skitrolig. Jag tycker verkligen det är superkul att vara där. Jag var där. I, i år var jag bara där lördag söndag. Ändå skitroligt. Jag har haft jättekul medan jag var där. Men min reaktion är med på något vis. Mm. Just för att. Jag vet inte varför riktigt. Men. Jag känner inte att jag blir inkluderad på något vis. Alltså, det, det finns inte riktigt. Jag hade velat ha haft mer. Mm. Det. Ja. Jag vet inte hur jag bättre kan beskriva det än med. Jag känner faktiskt lite likadan. Mycket för att vi har ju varit där i flera år nu Och mm. det är ju alltid Mycket samma lika Det är inte mm. jättestor skillnad Har du varit där en gång kommer året efter Så kommer Det kommer kännas i alla fall som att det är 90% Samma sak mm. Mm. Så jag var där i fredags När det är lite lugnare Och det, jag gick igenom allt På 45 minuter som jag kände att Ja ah, nu har jag egentligen sett allt Jag kanske inte har känt på allt men jag har sett allt för andra. Har jag sett tidigare. Och jag visste att jag skulle dit två dagar till. Så jag var liksom inte så här. Ja, ah, jag måste vara kvar som man har varit i flera timmar tid. Liksom de andra gångerna. Utan nu var det så här. Jag testar de spelen som jag vet kommer vara kö på. Som jag vet att jag kommer kunna spela själv. För många spel som var där tycker jag personligen att man ska vara. Det var ju multiplayer-spel och sånt där. Mm. Så för mig var det också det här. Det kändes med. Men det var ju kul att vara där absolut det här är att måste tycka. Men om man varit där tidigare, då får man inte ha höga förhoppningar. För det kommer vara, det kommer känna som sagt att 90% av det är samma lika. Ja, tyvärr skulle jag säga. Nu vet jag att vi har varit ganska dåliga i alla år på att eh, gå på saker och ting som händer där, alltså på till exempel scen upp eller scen uppträdanden var väl fel att säga men det som händer på scenerna till exempel men det kan faktiskt vara en sån sak som redan nästa år för min del är det som bestämmer om jag kommer åka dit hela helgen eller om det räcker med en dag okay. för att, mm. händer det händer det inte så mycket då kommer jag välja den dag som faktiskt är där det händer saker på scen och jag faktiskt kan hinna kanske hinna mig att testa en del för att, Precis i år var vi där tre timmar om dagen. Tre till fyra kanske, någonting sånt. Mm. Och då kände jag ändå att sista halvtimmen eller någonting sånt där så var det ändå ändå... Vad säger man? man? Vi mjölkades lite grann ändå. Jo, så är det ju. Av oss också, såklart. Alltså så här, ja men vi vill inte riktigt åka. Vi kanske vill kanske vill prova något spel till liksom eller någonting sånt där. Men äh, jag vet inte vad det är. Det, det är en... No det känns lite mm. för att det är de, de stora spelarna var ju där, absolut. Var, men problemet är att det största som var där var ju typ Spiderman mm. Och det har vi båda två platinum i redan innan vi ens kommer dit. Och jag vet vet det är absolut inte deras fel att vi redan har spelat spelet innan. Det är absolut inte deras fel, så det ger jag inte dem. Eh, men det kanske innebär just det att är man relativt med inom spel och den biten innan så kanske det faktiskt inte blir så mycket större, Kom kon. Nej, och så är det ju, för vi är ju ofta med i liksom svängen att när de nya kom, spelen kommer ut, då är vi där dag ett, så som du sa vi hade redan Platinum liksom Spider-Man när vi kom dit mm. när man var där de hade ju flera montrar med Tomb Raider Shadow och Tomb ja. Raider det satt redan här och väntade på mig första dagen när jag var där. Så att ja. jag innan jag åkte till mässan hade jag satt i spelet och satt igång installationen och allt. Så när jag var där och gick runt, ja, 45 minuter så ville jag hemma och spela mitt nya spel. Det var liksom jag, det har jag ju hemma så jag vill ju hem och spela. Det är min lugna vrå liksom. Mm. Och många spel där som sagt var lite multiplayer och men och de hade vad ska säga, många stationer av lite spel. Mm. Utan det var mycket liksom. så många spel. Liksom hade, det var flera montrar av samma spel. Så det var mycket. Tomb Raider hade många stationer. Spider-Man hade många stationer. Smash Bros hade många stationer och sånt där. Och det är ju jättebra för att det blir mindre kö. Men det blir också mindre att titta på. Och lite sånt där. Så det är liksom ge och ta vad man gör. När du väl har kollat igenom allt. Det går ju liksom. Du slipper köa jättelångt och det går ganska fort att gå igenom allt. Så då ska mm. du gå igenom det igen, annars har du ju gjort allt. Och redan första dagen hade jag liksom kollat igenom det som jag kände att ah, men det här är det jag absolut vill. Call mm. of Duty skippade jag helt för och Destiny, för det är så här eh, det har jag gjort förut. Och jag är inte så inne i de spelen att jag måste testa det absolut igen. Nej, jag har testat Call of Duty och alla de där, så jag vet hur de känns. Och ska jag väl sätta mig ner och spela det då vill jag ju sätta mig in i de spelen, för det är det som kommer behövas. Och sådana där mm, grejer. Mm. Så det skippade jag helt. Eh, Nintendo-spel, ja, men det var typ Mario Party. Eh, det har jag testat sedan 64-tiden och det är inte jättestor skillnad. Och såna där <laughs> grejer, det är lite nya lekar. Eh, Mario-kart testade vi en dag men det var ju bara för att jag hade med syster Sonen och Så att han fick leka av sig lite. Så grejer, fast det är jättemycket grej faktiskt inte som var jätteintressant. Det vi testade, det var kul, men som så här, vissa demon gick så snabbt liksom på en pisskvart var man färdig. Liksom. Och mm, andra mm. kunde man sitta lite längre tid och sånt på. Men... Eh, nej, för mig var det också, det var gömmet alltihop. Mm. Ja, absolut att de ska ha många, liksom... Jag tycker det är helt rätt. Att ha må är liksom många maskiner för samma monter, liksom. att Tomb Raider, det är många och sånt där. Men jag skulle... Vill ha mer spel också. Det är liksom. Mm. Ta dit någonting för det känns väldigt tomt. och Förut har de haft liksom lite som launch aktigt Att de har haft softgrupper och sånt där man kan sätta sig och spela kanske Halo, Ma så här, vad heter det? Halo Master Chief Edition och sånt där. Som är ganska gamla spel men man kan ju sitta ner och köra lite lanaktigt och sånt. Och det har de haft förut på tidigare och sånt. Sånt fanns det inget riktigt nu. Och det jag kände nu, det är inte mä alltså själva mässans fel, de som var anordnade utan det är de som var där. Till exempel Marvel och lite eh, HBO och sånt. De hade liksom bokat upp stor plats och hade ingenting där. Det var jättemycket yta som var helt tomt. Mm. Och det hade jag liksom, varför ska du ha så mycket yta? Kan ni inte ta mindre yta som du faktiskt kommer använda och låta något annat spel och sånt kanske få mer yta? För det var väldigt mycket tomt tyckte jag. Så för mig var det ja, det var kul att vara där än en gång men det var också mediokert. Det, må, ja, det måste man ju absolu säga. <hör> Absolut. Alltså, jag tycker mässan är fantastisk. Alltså, den är jättekul att vara på. Men det, det här året är det no har det nog mera med mig att göra än mässan. Att det mm. tycker att det är mjäh. Just för att jag har spelat många av spelen som fanns där. De spelen som jag inte har spelat innan är tyvärr inte sådana spel som jag är intresserad av på det sättet. Nej. Därför, tycker jag, därför blir jag inte astaggad på dem. så att, Det hade nog mera med mig att göra för att det är en mässan i sig. För den, den får absolut godkänt. Det, det tycker jag. för att, Dessutom så jag har jag nog aldrig varit med om så korta köer heller. När vi har varit där tidigare. Då har det ju för sig varit lite större grejer. Till exempel Playstation VR var väl förra gången vi var där. Var tillsammans i alla fall. Eh, och då var det ju kö som sat. Ban. Då fick man ju stå i kö länge för att det skulle gå ihop. Även fast de hade många konsumt. Alltså det är samma där. Det var inte deras fel. Det var bara att det var det nya stora just då. För att alla stod i den kön. Det var ett smockfullt jämt. Och det var ju också då en sån grej som var skit om man verkligen ville testa. Så att det var en sån sak som faktiskt gjorde det årets mässa mycket bättre, liksom. Mm. För I år känns det som att det, fan, den, det spelet fanns inte där. Inte för mig som verkligen så här, okej, okay, shit, nu måste jag in. Det första jag ska göra är att pinpointa det jävla spelet och jag ska ställa mig i kön. Det, det, det var inte där för mig. Utan det Säkerligen för många andra, men inte för mig. Så att det, mässan får absolut godkänt, men mm. det är jag som inte får godkänt, kan man säga. Nej, och jag håller med. Det var inget bauta bauta stort, utan... Ja kul som sagt kul att testa men ingen så här wow jag måste jag skulle kunna stå i kö hur länge som helst för det här. Något sånt så här high end spel fanns inte. Och Nej. för min del jag bryr mig inte om de här liksom, det som hände på scen och sånt. Det tilltalar inte mig någonting egentligen. Så Nej. För mig är det spelen och faller spelen bort då finns det inte så mycket mer för mig på mässan för det är bara därför jag är där. Så mm. som sagt, den, det var okej okay, men fortfarande mediokert. Men det kan ju vara för att man är så liksom, I framkant att man alltid är med på det nya Så Ja det är synd dock... att Så För man tycker ändå att den här mässan Borde ju vara för sådana som är på allt Testar allt Det är det man ska försöka få men Jag vet att du kommer vara här dag ett Satsa på det men det, den känslan Den har försvunnit för varje år som går tycker jag När de mm. första året de var där Då var alla liksom Microsoft all, Det var stora montrar Man visade upp allt det coola men för varje år som går så blir det bara mer och mer mediokert. Och jag vet inte vem det är som ändrar så att det blir om det är, liksom, om det är den, ska man säga, bolagen har sett att det funkar inte och gör så det storslag. Varför lägger man så pengar på det när det ändå inte kommer hända någonting? Men det är liksom, det känns bara som att de inte tar det på samma allvar längre. Och nej, det är synd nej. tycker jag. Det är, det är coolt mm. att de är där, men tyvärr så Hela spektaklet känns mindre, helt enkelt. Dock vad jag tyckte var lite häftigt. Då lyckades inte pricka in och se någon av matcherna bara för det. Men eh, det jag ty kan tycka är häftigt när jag går på mässa är ju faktiskt att se alltså tävlingarna. Mm. Mera, alltså verkligen... Jag vet att vi var tittade på teckenturneringen ena året vi var där. Det tyckte jag var skitroligt. Det var ju en sån grej som var, som var på scen, såklart. Som jag tyckte var intressant. Det var dessutom i år var det väl en Angry Bird-turnering där. Mm. Som jag, och det tyckte jag lät skitkul. Då också lyckades vi ju inte pricka in under tiden att någon av matcherna var. Men sådana saker tycker tyck jag är skitroligt att se. Alltså när andra, när man faktiskt vem som helst, kan signa upp för att faktiskt prova att spela, och kanske då prova att faktiskt ge sig på turneringen också. Mm. Så att det, sånt, sånt tyckte jag var skitkul och det var roligt att de hade. Men det, det skulle kunna vara mera sådana saker också. för Just för att jag håller med dig där. Det är, ju, det är för spelen skulle jag komma dit. Eh, jag kan vandra runt i ett par timmar. Tack vare merchen och det som är där. Men det är ju spelen som får mig att åka dit. Mm. Och finns inte de som ett år som det här. Där jag inte är så intresserad av de spelen som faktiskt var där istället. Så är ju en sån grej en så, en, någonting som skulle kunna få mig att stanna mycket längre. Men det är något någonting de har haft mycket bättre förut också e-sporten har ju typ helt dött ut på mässan tycker jag de mm. har ju haft e-sportstjärnor, de har ju haft live CS-matcher med så här koreanska mästare och sånt där som har varit där och spelat i båser och sånt ingen mm. sånt ser man ju, ingen e-sport alls och sånt där man förutom har man ju kunnat så här CS-stjärnor i så här en mot en och liknande det såg jag ingenting nu för tiden och sådana, De har haft tävlingar på scen där du kan få chansen att spela FIFA eller någonting mot något proffs och ha chansen att vinna PS4 eller vad som helst. Ingenting sånt tar de ju längre. Så jag när det gäller spel och sånt jag tycker det bara blir mindre och mindre för varje år och jag tycker det är jättesynd. Så den här mässan mm. blir ju mer och mer bara shopping och eh, liksom <går> det är inte mässans fel utan jag tycker det bara är dålig marknadsföring. alltså. Vad var det? Det var ju något flygbolag eller vad det är som var där som hade satt upp en jävla vinge så att du kunde, och något dålig så här vägg bakom så att du kunde sitta på vingen så att, så att det såg ut som att du satt på en flygplansvinge i luften. Man bara, men, varför tar ni så mycket plats? Vad ger här er alls? Och det är ju bara så här reklamspots <laughs> överallt tycker jag. Så jag tycker det blir mindre och mindre av en nörd en intressant nördmässa och mycket mer bara vi ska snabb reklam. Och det, det är inte vad de här mässorna, hur jag ser de här mässorna, vad det är som tilltalar mig att de har så här med en så här random liksom reklambyrå på plats. Vad har det med nörd eller gaming att göra alls att de är där? Och liksom även indiespel och sånt, det är ju nästan helt borta. De har ju liksom ingenting längre. Så tyvärr så, mässan blir bara sämre och sämre för varje år som går tycker jag personligen. Det finns fortfarande saker som lockar dit mig men om några år om du fortsätter här och det ska bara vara dålig så här marknadsföring för reklam så kommer ju jag kanske sluta gå till slut. För det just nu finns det fortfarande saker som gör mig intresserad att gå. Men det blir mindre och mindre. Det är tyvärr. Mm, mm, mm. Men ska vi gå in på spelen vi faktiskt har testat? Let's do it! Uh, ding. Um, vi kan väl börja med Jag kan väl börja med det som jag testade Första dagen som du inte testade mm. Och det är SSC's Creed Odyssey Som kommer nu 5 oktober 2018 Till Playstation 4, Xbox One Och Microsoft Windows Och lättaste sättet Att förklara det här Det är att det är exakt Och då menar jag verkligen Exakt som Origins samma styrning, samma karaktärer, samma den här fågel man hade i där örnen. Exakt samma örn, exakt samma grafikmotor. Fienden du möter är exakt samma som förut med en annan färg. Förut kanske de hade brunrött för att de var romare. Nu har de blå, blåvit för att de är greker. Det är, liksom, det är det enda ändringen man har gjort. Man har liksom samma motorvärde ser typ exakt likadan ut. Det är bara att nu har man lite mer staty och sånt och att byggnaderna ser grekiska ut. Men har du spelat Origins så har du tekniskt sett spelat Odyssey. Vi får bara se vad storyn är för den. Det är ju den jag inte har testat. Men Odyssey är Origins. Det är ingen skillnad alls. Och jag var inte det heller. Jag hade inte trott det heller. Eller lite skillnad hade jag väl kanske velat haft. Så att det är någonting. Men Nej, det är exakt likadant. Men ser sättingen och allting ut likadant också då? Eller? Exakt likadant. Det är liksom, tar du upp pilbågen, det är exakt likadant. Använder du det är exakt likadant. Alla fiender du ser är exakt likadant. allt stan om... med då, eller Ja, stan. Det är ju att byggnaden ser grekiska ut. Och ah, att det ja, kanske okay. är någon ja. grekisk staty här och var. Men annars är det exakt likadant. Att det, det ser grafiskt sånt likadant ut. Och det, de bygger ju att det är en liten by och så är det lite vatten. och Men det, det känns exakt likadant. Det är som liksom ingenting som ändrar. Så gillar du Origins kommer du förhoppningsvis säga Odyssey också. Gillar du inte Origins <gillt> rör inte Odyssey för det är samma spel. Men jag ser fortfarande fram emot det. För jag gillade Origins som fan. Um, vi kan ta det som kändes som att det tog en pisskvart att spela igenom. Jump Force, ja. fighting-spelet Har vi testat ja. Det är eh, typ Naruto Och Dragon Ball Och alla de här liksom olika anime Manga Fighting ja, men, Kända serierna som har, många av dem Har spelserier också Har gått mm. ihop och gjort ett enda Fighting-spel eh, Vad tyckte du om Jump Force Alltså det var ju Intressant <laughs> kan, man, kan man väl kalla det för eh, antag, kan väl enda beskrivningen kan väl vara klassiskt fighting-spel eh, dock när vi fick kontrollen i handen så fick vi alltså sku, skulle vi välja karaktärer såklart eh, man fick välja tre stycken i den fighting-stilen vi valde eller den vi vart tilldelad i stort sett eh, så jag trodde ju såklart att det var tre ronder då alltså en med varje karaktär men så är det ju inte utan det är ju man hjälps ju åt med de tre mot äh, motståndaren. Så att jag tyckte det gick sjukt jävla fort, för jag bara buttonmashade galet och så var det slut på du vet jag, 30 sekunder typ, skulle jag vilja säga. Så att det, det är inte ett spel för mig, för det kändes inte särskilt jättetekniskt, utan det var ju det såg ju jävligt coolt ut men jag hade ju ingen aning om vad det var jag gjorde riktigt utan det bara det hoppade och det exploderade och man gjorde massa coola teleporteringar och massa konstiga saker där man knockade fienden direkt typ så att, det var väl spännande men jag föredrar ju typ tecken mm. ja, men har man spelat till exempel Naruto-fighting-spelen eller Dragon Ball-fighting-spelen så är ju det här exakt samma sak. De har, tagit, de har bara dragit, mashat ihop de två spelserierna i en och samma. Och så har man mm. gjort en lite snyggare grafik. För det är egentligen grafikmotorn som är det nya. Själva spelsättningen och sånt, själva matcherna har de gjort tidigare. De känns precis som gamla Maru och Dragon Ball. att Nu är karaktärerna de som de gjorde då, men nu har man släckt ihop det. Så Dragon Ball-karaktärerna Ja men de flyger runt lite och skickar iväg sina så här eldbollar och sånt Medans Naruto Ja men då är det lite mer att teleportering Och lite sånt där Så karaktärerna är som du har spelat dem förut Om du har spelat någon spel de Det är bara att man har meshat ihop dem och tagit en ny snygg graf Grafisk motor i det hela mm. Men som du mm. sa det här var inte På den här mässan var det inte ett bra demospel Eftersom du hann <laughs> knappt Känna på dosan innan matchen var slut Ja, alltså, och så fick man spela en match. Alltså, jag fattar ju varför man bara får spela en match. Det är, alltså, jag förstår det, det är självklart. Jag menar, det är, det är massor människor i kö. Det är liksom hela tiden så. Det, det är inget konstigt. Men matchen gick väldigt, väldigt mm. fort. Nu, nu var jag kanske jättedum. Jag har inte spelat någon av de här tidigare. Alltså, någon av typen av någon av dem tidigare. Så att jag kanske skulle bara ha chillat och faktiskt testat knapp för knapp och se hur vad som händer, såklart. Men fighting-spel brukar ta fram det i mig, kaoset och paniken. Mm. Och då blir det button till förbannelse. Och då gick det ju ganska bra. så att Det är ju ett spel om man vill få upp sin självförtroende så är det ett bra spel, för det var ju ganska enkelt. Men det känns alldeles för kaotiskt. Vi kommer att komma till det här i flera av spelarna vi har testat. Men det var lite för kaotiskt för mig och det gick alldeles för fort. Mm. Jag är aldrig fastnat för de här sortens spel heller just för att det är lite kaotiskt och det känns inte som att jag har tillräcklig kontroll för det här är inte den jag gillar 2D-fighting-spel kanske lite 3D med tack vare tecken men annars är det Street Fighter och liknande som jag gillar så det här är inte riktigt min spelserie men det, jag har ju spelat dem och känt på allihopa och det här känns som något tidigare men så ja, ja. Jag hade ju velat att man kanske fick Två matcher eftersom de, de vet väl Att det är snabbt, de sa ju det Man får en match för att köen inte ska bli så lång Det var inte speciellt kö när vi var där Men jag förstår varför de ville Men ge två matcher om, det gick så här jävla fort jag hann, Man kan ja. inte få känsla Så jag tror inte, hade man fått två matcher Och de stod ju ändå där och höll koll Då hade de väl kunnat släppa det liksom För en match var alldeles för lite För att du ens skulle få känsla för spelet Men det såg snyggt ut, det måste jag säga Ja absolut, det håller jag med om såklart och Jag misstänker precis som du säger Har man gillat de här spelserierna tidigare Då kommer det här absolut inte att göra dig besviken Det Nej. tror jag inte Det är bara det att det är, det är lite för mycket kaos för mig ja, Personligen precis. Metro Exodus 22 februari 2019 plus 24, Xbox One och Microsoft Windows Vi träffade, testade du det här spelet också va? Ja uh, extremt svårt spel att spela på demo just för att personen framför dig har tagit lite fuckat upp tills han har sparat och du börjar vid den laddningen. Ja. Så när jag hoppar in, jag hade det är ju ett eh, tänk falat-aktigt, fast i, inte en öppen värdig, utan det här är ju ganska snässlat. men det är ju en first person survival-spel. Du har inte hur många skott som helst. Det är överlevnad. Eh, världen har Tidigare gått under Nu har man förut Så i metrospelen Så, så spelar man i underjorden I liksom gamla tunnelbanor Och sånt Nu har man kommit upp Luften på land har blivit frisk Så nu får du gå runt där Men det är jättesvårt När jag kom in så hade jag typ åtta skott I en shotgun Sex skott i en autorifle jag kommer, jag möter typ 10 pers. Ja, men de där skottar borta på en gång. Och sen blir jag ihjälskjuten. Det är så här... Eh. Jag tog, tog en annan väg. Ja, men det var ju kul att gå runt och kolla lite. Det är jättevackert spel och så, allt sånt där. Det funkar ju fläckfritt, gameplay och allting. Men det passar inte bra för demo för Så fort jag såg andra fiender, ja, men då var det dags att dö igen. Men jag såg andra som hade fått lite bättre spaningar. Och så där hittade lite andra vapen. Och... Nej, men spel. och jag har spelat ett tidigare Metro-spel och det är jättevackert och funkar jättebra. Så har man spelat dem tidigare så tror jag absolut inte att man kommer att bli besviken. Och speciellt det grafiska var oerhört snyggt. Men vad tyckte du? Alltså jag kan inte mer än att hålla med. Alltså det här är dock det spelet som jag kommer ihåg absolut bäst efter helgen. Okay. Jag håller med dig, det, kanske... det är inte ett optimalt spel att testa på, på demo eller på mässa för att man vill ju ha, alltså man vill ju hitta loten själv. Mm. Man vill ju verkligen specialisera sig eller få det man alltså plocka upp det man vill plocka upp helt enkelt och ha de grejerna med sig. Men sjukt vackert alltså jag vet inte vad det är men jag jag, jag har tänkt det, alltså hela tiden sedan vi åkte därifrån att jag vill bara prova den situationen jag har varit satt i på flera olika sätt. Okej. Okay. Nu var jag nu var jag, jätte, jag vet att du påpekade det efteråt. Att, men den situationen jag var i. så är det Man kommer fram till en liten bro. På andra sidan bron så hoppade ner det, tre karaktärer från ett träd. Och min reaktion var ju att bara plocka fram geväret. Och så försöka skjuta dem i ansiktet direkt. Mm. Men det, det gick ju sådär. Eftersom att det var ju inte bara de tre. Utan det var ju fem, sex stycken efter dem också. Så att jag har varit dödad typ tre gånger i rad. Problemet var bara det att så fort vi hade spelat klart så sa du, påpekade du det, Nico, att Herre, det var inte så att det gick att prata med dem där. För att de liksom, i stort sett när de hoppade in från frontäret så höll de typ upp handen och bara, Åh! och så sköt jag dem. <laughs> så att, jag, jag är skittaggad på det här spelet, det var skitsnyggt, det kändes verkligen, alltså kontrollerna kändes schyssta, vapnen kändes häftiga, såg häftiga ut, det, jag skulle vilja veta mer varför man nu har fått ta sig upp på ytan. Vad som faktiskt ska hända. Vad är, jag, vad är jag där uppe? Eller varför är jag där uppe egentligen? Och ah, ja, jag vill bara prova det igen. Så att jag, det här känns som ett spel som jag kommer att se fram emot faktiskt. Mm. Ja men nice. Ja, som sagt, jag har testat tidigare och de är roliga. Men det är ju survival spel, liksom, så man måste vara beredd på att det är ett ganska svår spelserie. Ja, riktigt bra. Uh, vi köade lite för att testa Forza Horizon 4 på Xbox One Och vi köade just för ratt och pedaler För de hade fyra stationer med rattopedaler och, och två med dosa Men alla som var där ville väl köra med rattopedaler Ja, det uh, såg så ut i alla fall Forza Horizon 4 kommer 2 oktober 2018 Till Xbox One och Microsoft Windows uh, Ingenting jättenytt med Forza Jag, jag tycker det kändes... Oerhört snyggt, absolut. känns som tidigare Forza med liksom, du har rallybilar, du har liksom sportbilar och allting. Det som jag tycker med, som inte jag gillar alls, är att kör du på landsväg, går jättebra med vilken bil du än har. Så fort du kommer på lite lera eller snö så släpper ratten helt. Du får ingen känsla, det var bara, woof! Det är bara att stanna bilen helt och så sätter du och kör lite. Kom lite is eller snö. Woof! Ingen känsla alls. Så det tycker jag är lite. Jag tycker det, det känns inte bra med Forza. Jag vet inte om det var just min. Men jag tyckte det jag så många som hade just hela den grejen. Och jag tycker kör på pedal och vad som helst. Det, Lite arcade det, borde det vara för att det ska vara kul att spela. Det här var inte kul att spela där. Jag får noll reaktion i ratten. Det går ju inte att spela banorna. Så jag, tyckte, jag tycker inte det känns bra att spela Forza med ratt och pedaler. Om man inte bara är på landsväg. Vad tycker du? Alltså, jag gillar det här. Jag, jag, jag måste säga det. jag gillar det som fan. Eh, dock så... Jag vet inte, det känns ju väldigt lika de tider jag har provat, åtminstone. Men det är absolut, det är supervackert och hela den biten, absolut. Däremot så det jag störde mig lite grann på men jag vet du påpekade mig när vi var där, var ju snarare så att texturerna och allting, alltså staket, äh, murar, äh, buskar, ingenting tog stopp. Nej. Alltså det, det, för det hände flertalet gånger även för mig. Man kommer, i, man kommer på vilken väg den må vara. Man tar kurvan lite snävt eller man tar den lite brett istället. Och man tappar total kontroll och hamnar utanför vägen. Problemet var ju bara att det var ju i, i många fall så var det i stort sett bara hållfull mutter. Bara. Så kommer du att flyga rakt igenom den där stenmuren. Och så genom stenmuren igen upp på vägen. Och har du då lite teknik så kommer du att stanna kvar på vägen därefter. Om det inte svänger väldigt kraftigt såklart. Och det kändes lite så här, det tog mig ur känslan lite grann. Mm. Eh, just för att det, jag hade gärna velat att det kanske hade, såklart inte varit helt verkligt, alltså att det var totalt slutåkt så fort du träffar en träd eller en buske. Men när du åker rakt jag tror att jag, i någon av de här årstiderna man fick prova, för det gick ut på att man provade en bil i varje årstid på olika underlag och olika baner. Mm. Eh, i någon av dem så tror jag jag med ner alltså 15-20 meter stenmur. Jag säger, ja det här var enklaste spåret att fortsätta rakt fram. Ja då fortsätter jag plocka stenmur bara. Det kändes inte direkt som att hastigheten gick ner. Ja visst lite grann men det var ju inte så att det var... Jag tycker det borde liksom ha tagit stopp efter en stund eller åtminstone hänt någonting. Men jag vet inte om det är... Det är kanske bara så Forza är. Jag har spelat alldeles för lite av dem tidigare för att säga om det är någonting som bara... Man bara får köpa i den spelserien kanske. Men det var väl en sån grej som jag irriterade mig lite grann på. Annars så tyckte jag absolut, det var, det funkar, det är klart det gör. Det, och det är mm. snyggt som fasiken, så gillar man bilar och vill, gillar man att titta på dem så är det ju absolut rätt spel att köpa. Mm. Ja men, känsla, alltså, jag gillar inte känslan med ratten, är det liksom förutom på landsvägen Men precis som du sa, muren, det är liksom, man vill ju ha att Åker du in i muren, alltså ska det bli så här, som att du studsar i bara duf, att du känner att du tar i någonting. Här var det ja. som att det var murar av kuddar, så de bara flyger åt sidorna istället. Och sen precis att åker du följer i bara den, då är det ju som att ingenting händer. Man vill ha ju som liksom, du ska känna hur det hackar fram för att du ska ja. ta det av. Nu var det bara följa rakt igen. Det var liksom, det bara som kuddar att du bara puff, de, de akterar sig, inte du som aktar utan det är de som aktar sig. Och det, det tycker jag var fel. Jag hade väldigt buggigt demo också. Flera gånger att det hackade och sånt. Men det såg jag inte någon annan hade. Så det var ju kanske bara synd för mitt demo. Men det var någonting som jag kanske ska ta upp. Att jag hade jättebugget. Så om det var andra som testade samma demo och kände hur bugget det var. Så tror jag att det kan vara den stationen. Men för jag såg ingen annan hade samma bugge att det liksom tog tvärstopp som det gjorde för mig under laddningsperioder och precis innan man bytte årstider så blev det jättehackigt och jag kunde, ibland fick jag en hel skärm som av de här svartvita myror som hade på gamla tv-apparater så hade jag liksom att det bara hackade och sen fick jag fram video igen och sånt där så det var väl lite smånegativt mm, mm. Däremot så måste jag säga att jag gillar verkligen hur de ändå har lyckats fått eh, Både, alltså kontrollen och styrning och alltså hela kontrollen av bilen så ska vi säga, mm. har de ju ändå nailat ganska bra när det gäller olika årstider alltså om man nu ska ta den och säga att säga att vi kopplar bort ratt och pedal och hela den biten och så den beter sig ju verkligen olika på olika underlag, det har de ju verkligen lyckats med tycker jag och det, det tyckte jag var roligt dock sen att det ja, jag kör alldeles för lite med ratt och pedal för att kunna säga att det, om det gick bra eller dåligt så. Men däremot så kände jag ju verkligen när jag gick från ena underlaget till det andra, precis som du sa. Kommer man från till exempel den asfalterade landsvägen, torr och fin, man kommer till nästa A-säsong, nästa, ah, nej inte säsong, vad fan heter det? Årstid, mm. där man helt plötsligt hamnar i en rallybil på lera då, då beteddes ju bilen helt annorlunda och det tyckte jag var, ändå var intressant. Det var det som jag tyckte var negativt för jag tycker inte det ändrades lite utan det gick från noll till hundra. Från att jag hade kontroll till att slä, ratten släppte helt och då var det så här, men det här är inte kul för fem <laughs> jag Tyvärr har jag tyckt så med Forza tidigare också att alltså jag tycker ibland känslan, det, det känns som att bilen bara släpper helt. Mm, att det inte. Mm. Men det kan ju vara för att jag är van med arcade-racing-spel och då passar inte det här. Absolut. Men jag tycker det är alldeles för dålig känsla för att jag ska tycka att det här ska vara kul helt och hållet. Mm, mm. Vi testade Starlink Battle for Atlas som kommer 16 oktober 2018 till Nintendo Switch, PlayStation 4 och Xbox One. Och det här som vi har sett på E3 och liknande där du köper en... Leksaker helt enkelt en Skepp och liknande som du sätter på din dosa Och med den så får du Det som händer i spelet Och den kopplas då in I själva uttaget Jag ska se om jag tar fram min dosa Undersidan av din dosa Om det är Xbox eller som Du har ju din uttag för mic och sånt Som du har i själva kont Alla kontroller på Xbox och operation och allt Där kopplar du in en liten apparat Som uppe på så stoppar du På själva skeppet Och sen visade de där, du fick testa flera olika Du kunde byta mitt Medan du spelar. kunde du byta vapen På skeppet, du kunde byta före på skeppet Och föran det är liksom En liten ruta där som pratar med dig lite Hela tiden och sånt där, och allt sånt Kunde du byta mitt i Så det är bara att klicka paus, byta Och sen när du hoppar in i spelet igen så är det bytt Då har du nytt vapen, du har allting så det var ju skitschysst när vi testade. Det såg väldigt smart ut. Styrningen och sånt, det här var ju så demo. Man kom in och så bara, ah, men gör typ så. så var vi mitt i en bossfight. <laughs> det var kanske inte det snällaste att hoppa in i. Men jag har tyckt det var så pass kul ändå. att Jag faktiskt är faktiskt riktigt taggad på att faktiskt få spela det här. Det kommer ju vara så här pay to win. Liksom. Ju bättre grejer du har desto roligare det kanske kommer ha. För att du kommer hitta det vapen som passar det. Vi hade en eldkastare som inte jag tyckte alls var rolig. För den passar inte till bossfight. Men sen hade vi lite andra grejer. Och just att du kan byta ut om fläckfritt. Så där kommer ju vara liksom ett Lego. Där du i reality-tid kan byta vad som passar dig bäst. Och det tyckte jag var riktigt nice. Och jag tyckte att den styrdes skeppet och sånt tillräckligt fläckfritt. För att styra och åka upp och ner. Du kunde dodge och allt sånt där. Och det var en hel del olika fiender. Nu var det ju svårt att känna. Eftersom vi bara körde en bossfight. Hur hela spelet kommer vara. Om det kommer finnas någon liksom story eller någonting. Det vet jag inte. Men det vi fick testa gameplayaktigt och sånt där Det tyckte jag ändå var riktigt bra Vad tycker mm. du? Mm. Alltså, det är precis som du säger Det är skitsvårt att avgöra det här på en bossfight Eller alltså, det, vi spelar ju inte ens klart bossfighten Eftersom att det, han var... Det var lite halvsvårt att få till i början För jag har spelat väldigt lite Alltså, vad ska man säga Flygspel mm. Eller där du faktiskt ska försöka sväva i luften och då ändå måste hålla det uppe. Du kan inte bara krypa runt på marken för att få till det. och så. Så att Det tog lite tid att lyckas få ner den här bossen. Och då hade vi ju ledsnat redan och gått därifrån. Så att vi, vi hann ju liksom inte ha ihjäl honom. Så att det var ju bossfighten vi fick spela. Jag tyckte absolut att det var... alltså Styrningen i, i skeppet i sig var intressant. Det var jag som var dålig snarare. Den styrde schysst. Man liksom kom runt. Man kunde göra schyssta manövrar själva gameplayet i sig med att skjuta och hela den biten funkar också riktigt fint. Jag håller ju dock med dig precis som du sa att det första vapnet som var en eldkastare vi hade, eller det första alternativa vapnet vi hade var en eldkastare och den var helt meningslös i det sammanhanget vi var i. Vi ska skjuta på ett ett, ett stort spindelmonster eller vad det var för någonting i specifika punkter vid specifika tillfällen för att då ta ner honom. Och en eldkastare fungerar överhuvudtaget ingenting. Mm. För du behövde vara jättenära för att träffa. Och ja, den gjorde inte alls lika mycket skada som våra minimissiler eller vad det var vi hade på andra sidan skeppet. Så att det, var, det var kul och det var smidigt att spela. Men jag vet inte. Jag har ju någonting emot det här att behöva köpa en massa små prylar. Jag vet ju att om jag skulle ska skaffa det här så kommer jag skaffa skeppet ja. Jag kommer kanske köpa några olika vapen och jag kanske lyckas hitta det jag tycker är bäst utav dem. Sen kommer jag tappa bort de andra jävlarna. De kommer ju bara försvinna eller jag kommer dammsuga upp dem eller vad som händer. De kommer... Nej, jag vet, jag tycker de det här med massa små pryttlar på sidan. Varför, varför behöver man ha dem för? Mm. Nej, jag ser fram emot. Jag tror att det är en rolig grej att kunna ha lite olika och testa och göra. Det känns ju jag vet inte, det känns bara som en rolig grej att nu kan jag vara vuxen och leka som en litet barn med Lego igen utan att det känns allt för dumt för jag gör det ju för podden, jag gör för att spela, och jag, ja, men det här är forskning det här är forskning och så bara kul att leka med. I mean, jag kommer definitivt skaffa det här och testa hur det är så får vi se hur liksom, själva spelet i sig är för, ja. I mean, för jag var inte bra på det kan jag inte säga men det var kul att få testa. Ja men det, det, så är det med många av de här spelen. tycker jag. Spelen i sig är bra men det är jag som är värdelös. Yes. <laughs> det brukar bli så när vi vi som spelar. <laughs> vi testade Super Smash Bros. Ultimate som kommer 7 december 2018 till Nintendo Switch. Känns som Smash Bros. har alltid gjort. Jag tycker det känns fläckfritt. Jag är inte så stort fan av eh, items och sånt. Det var, man var tvungen att ha items här. Men banorna karaktärerna, allt känns som det är precis allt det har gjort tidigare. Eh, på switchen, jag har känt dosen och sånt. Det, det var ingenting nytt som jag kände. Utan det är bara, kan du din karaktär så oh, kan du ungefär, då kan du ha något kontrollerat kaos. Kan du inte din karaktär uh -huh. så som vi inte kunde då är det ju bara kaos. Alltså jag förstod ingenting. Vi, vi spelade det här i två omgångar tror jag till och med. Alltså så två olika tillfällen. Mm. Och jag fattar. Jag trodde liksom att efter första gången det gick käpprätt åt helvete. Jag lyckades inte få in ett enda slag tror jag. Ja, kanske nått. Jag tänkte till, till omgång nummer två liksom när vi kommer dit dag två till och med också. Jag känner mig ändå lite pumpad. Jag tänker, nu ska jag Ja, men nu har jag fan det här nere, nu har jag börjat fatta vilka knappar som gör vad jag fattar fortfarande ingenting när jag kom, väl kom dit och fick handkontrollen i handen mm. så, det här är ett kul koncept för mig, men jag, ja, jag behöver ha så många timmar träning för att få det där och verkligen få ihop det, för det kändes inte som att min karaktär gjorde vad jag sa åt den dock så kan det ju vara så att jag sa åt den och göra fel saker mm. Så att mm, inte ett spel som passar mig vi tog ju upp det lite i förra avsnittet att om det här, är det värt att köpa Switch igen? Eftersom jag såld, bytte bort min för min Playstation 2-samling. Mm. Och ja, det var ju eventuellt Smash Bros-spelet som kommer locka in mig att skaffa en igen. Men nu när jag testat det igen och sånt där nej, allt räcker egentligen för mig för att få den här lilla det som det här spelet ändå gör, som är kul partyspel, Det får jag tillräckligt av Blaunt. Jag tycker inte det är lika bra. Men det är tillräckligt bra för att klia liksom den scratchen, liksom. Det är, liksom att jag ska, liksom, Jag behöver inte ett helt smärt Utan jag har de karaktärerna. Jag tycker de det är roligt. Jag tycker bra att det är jätteroligt. Jag, och så där, jag tycker det spelas tillräckligt bra och att det inte är något items. och sånt där. Så det räcker för mig så. Nej, så som det ser ut nu kommer jag inte skaffa en Switch igen Vi får se vad som händer i framtiden Absolut, om det kommer något spel som jag bara måste ha mig just nu, nej Och Smash Bros, det var inte tillräckligt helt enkelt, för jag, de har, det är ingenting nytt, det är bara samma lika som det var förut Det är bara mer av det, och absolut, det är jättebra Varför ändra någonting som liksom inte är sönder, absolut inte Utan det här är ju riktigt bra, men för mig är det inte tillräckligt helt enkelt och sista jag har det är testade Mario Tennis Aces som släpptes den 22 juni 2018 till Nintendo Switch. Och jag testade det här med min systerson Neo och vi testade med motion controller och jag tyckte inte det var funkade tillräckligt bra. Jag tyckte det funkade sämre än vad jag tycker Wii liksom Wii Sport Tennis funkade liksom som fanns till det här första spelet, kommer inte så vad det heter Wii Sport hette det, det väl bara, tennis där tycker jag kändes bättre än vad det här spelet kändes när man kör motion control du styr och Oj. sånt med den här lilla dosen och sånt, det funkade bra, styrningen och sånt, men att slå Tyckte inte jag den kände av tillräckligt bra. Det kan ju vara för att man är på mässan att det är stort golv och sånt där. att Men jag tyckte inte det kändes bra. Jag har sett folk som använde vanlig dos och sånt. Det fick jag inte göra där. Där det ser ut att funka mycket, mycket bättre. Liksom när du och jag spelar här på PlayStation 2. Att det är liknande kontroller. Och jag tycker det funkar jättebra. Så jag antar att det är exakt lika något här. Att det funkar jättebra. Men ska man spela motion controller så tycker jag personen inte att det kändes bra. Mm. Så det är lite negativt, måste jag säga. Så ska ni spela det spelet, det ser snyggt ut och det är bra karaktär och allt sånt där, absolut. Men använd inte motion control, för det kändes inte bra. Nej, nej. Jag kom på ett spel till som jag inte skrev ner, men Splatoon två Jobbe. spelade vi. Ja, precis. Exakt. Ja. Eh, till Nintendo Switch är ute. Vad tycker du om det spelet? Alltså, det här var ju ett spel som jag tyckte var kul. Okej. Okay. Ja, det, det här var ju skitroligt, alltså... Är det? det? går ut på, det är vi spelar i alla mm. fall. Du går ut på, vi, man är två olika lag, fyra i varje lag. Eh, alla i laget har en varsin färgpistol, och du ska måla banan med din färg så mycket som möjligt. Den som har mest yta när det är slutvinner. Mm. Det här tyckte jag var skitroligt. Jag eh, vet inte ens varför riktigt, men det, det är väl mest för att det är faktiskt inte full fokus på att ha i det andra laget, utan mera taktik. Måla så mycket som möjligt. Fimpa den som försöker plocka ut eller alltså som försöker kliva över på din sida banan. Liksom. Mm. Det är ju inte bara fokus, det är inte CS, det är inte kod utan det är, det är liksom mera bara ut och måla och råkar dyka upp någon. skjuten mm. Och det tyckte jag var riktigt kul. Däremot så vet jag inte, det antar jag går att stänga av också, apropos motion control. För här fick här hade du liksom gyrot du tittade med gyrot eller du styrde liksom din, din, du siktade, ditt sikte ja. med gyrot och det funkade det, det funkade fan inte helt hundra det är säkert skitsmidigt om du faktiskt är inne i spelet du är, är duktig på spelet dessutom men jag som inte kan sitta still eller ha mina händer stilla överhuvudtaget när jag spelar satt ju för fan och vickade på den hela tiden det har varit ju nästan åksjuk efter en liten stund det som dock var bra var att du kunde med vad hette den, Y-knappen eh, direkt centrerar kameran. Men problemet då var ju det att gjorde du det när du hade dosan vinklad. Då gällde du att ha dosan vinklad hela tiden. Ja, ah, ah, det, det vart konstigt. Men jag misstänker att det går att stänga av. Eh, hur som, jag tyckte det var skitroligt. Jag, jag, jag kan inte säga så mycket mer. Jag har alltid hört så mycket bra om det här spelet och jag håller med det som du har sagt, tidigare Det är jätteroligt spel. Det är jättebra. Det enda som jag det är lite som du var inne på fuck gyro. Det är det dummaste jävla Skit igen, någon som har kört, och kör du med gyro", då är det fan trasigt. Då är det en trasig människa och borde söka hjälp för det funkar inte bra. Det jag tycker det var helt jävla värdelöst. Eh, så kör med vanlig kontroll då tror jag det här kan vara jätte, jätte, roligt och just att du kan dyka ner i den färg som du har lagt ut och sånt där. Det är så små grejer som gör det roligt och jätte att man kan använda det som taktiskt och sånt. Så Splatoon, jag förstår exakt varför så många älskar det här spelet. Och jag tycker, ja jag håller med, det var riktigt roligt. Det är bara gyron som måste bort helt enkelt. Jag har varit väldigt chockad faktiskt. För att efter att vi hade spelat Splatoon så var jag nästan taggad på att skaffa en Switch. Alltså. Mer, än, mer än någon av de andra spelarna till Switch vi hade, vi hade testat där. Mm. Så att det var ja Splatoon var ju den som var den störst, största liksom stapeln på att köpa Switch-spelen. Medan vi var i alla fall på mässan. Mm. Ja, men, då så. men det var väl det vi gjorde där va? Ja. Så, medioker mässa Måste jag säga Nu när man har varit där så många gånger Och Men vi hade ju kul ändå Vi fick testa en hel del Ska tilläggas mm. Faktiskt att har du inte varit där förr Så lyssna inte ett skit på vad vi säger Åk dit för det är skitroligt Allra helst om du inte har varit där tidigare Ja precis och Tycker jag Jag hade ju med min syster son och han gillade det som fan Så Uh, kids, det, det finns för dem också. De gillar det. Uh, men det var egentligen det vi hade det här avsnittet. Kom ihåg ja. nu allihopa. Abon co -op. kommer från och med nästa måndag. Kommer släppas måndagar, onsdagar och vi spelar just nu Away Out. Kom in och kolla oss på YouTube helt enkelt. Uh, alla avsnitt hittar ni på bloggen abitonnördes.blog.se. Ni har släppts via Facebook. facebook.com/Abitonördenes. Eh, Youtube-kanalen som sagt, Abbon och abonn Spelar på fredag så kommer det bli Action Hank. ett leksaksspel där man springer och rejsar Riktigt Skitspel. kul <laughs> eh, Vi spelar in live på Twitch varje tisdag från 20.00 Men tack för den här veckan så hörs vi nästa vecka igen Ha det